Bismillahirrahmanirrahim Të ndëruar qikues Assalamu alaikum O wa rahmetullahi wabarakatuh Allahune falenderojmë që na e mundësoj që të takohemi sërish në serin e emisioneve që e kemi tituluar Arti i Mirsieljes Ajo që kemi folur deri më tani në një farë mënyre ka qen një parathënje që ndoshta më tepër i takon pjesës teorike në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të kësaj mjeshtrije të këti arti të cilin jemi mëse të interesuar që gjdo njeri prej neve të përvecoj dhe të perfekcionoj sama mirë. Dërsa duke filluar pri këti emisioni e mëtutje, do të mundohemi që të njëtë atë regula të mësojmë mjeshtrin se si ti përkthejmë në praktikë. Respektivisht, gjitha to udhëzime kuranore edhe ato udhëzime të Muhamedit sallallahu aleyhi vasillem të dimë se si t'i praktikojmë, si t'i aplikojmë, si të shërbëhemi me tonë e jetën tonë të përditshme, në mënyrë që raportet tona me njërez vërtet të jenë raporte islame, si të këtila të jenë shumë të mira, të jenë të ndritura, të jenë të shkëlqyëshme, në mënyrë që ajt që na donë të nadoj edhe më tepër, ajt që na uren të mosë vazhdoj të na urej, a e cilëndaj neve ka paraqjykime ti avullohen ato paraqjykime dhe në një far mënyrë të shfrytëzojmë rastin edhe momentin çë të paraqesim një pamje, një imazh të ri të islamit të vjetër, një imazh të ri të islamit original ashtu si është në mënyrë që të muslimi hapsir për tentativat e dështuara ta atyre që dëshirojnë ta paraqesin islamin ashtu si nuk është. Në të vërtetë njerëzit me cilët të cilët bashkë jetojmë, të cilët na rrethojnë, me të cilët kemi kontakt çdo ditë janë të kategorive të ndryshme, janë të afërsive të ndryshme dhe kësaj soi se secili sipas afërsisë që kemi ndajti, sipas lidhjeve që na lidhin me të i ka të drejtat e veta të cilat një kosisht janë edhe obligime për ne. Në kuadrë të asaj që vije edhe që do të vazhdoj me lejën e Allah të fuqiplot, do të mundohemi që të flasim në mënyrë shumë konkrete dhe praktike për obligimet dhe mënyrën e përmbushjes së tyre, për obligimet që ka muslimani ndaj më të afrmeve, duke filuar nga prindrit, pastaj fëmijët, Pasta i obligimet bashkëshorëtore në dërmjetë vete, obligimet që ka muslimani ndaj farefisit, ndaj fqinjësis, ndaj njerëzve të afert, ndaj njerëzve të largët, ndaj njerëzve që janë pjestar të të njetit besim, po edhe ndaj atyret cilat u takojnë besimeve të ndryshme. Në përgjësi, ndaj gjdo kriese muslimani ka obligime të caktuara, ndaj gjdo kriese ka kodeks të veçan të sieljes të cilat prej të cilave pastaj edhe rezultojnë obligimet e caktuara. Duhet të mos harojmë për asë një moment se e tër feja, i tër islami është mirësjelje dhe duhet të rikujtojmë gjithashtu në, kët, në këtë rast se Allahu i madhruar i ka kushtëzuar e ka kushtëzuar funksionimin e mirëfjel të linjes vertikale të raportit çrkemi me krijuesin fuçiplot e ka kushtzuar me sjelljen tonë të mirë në rrafshin horizontal, me sjelljen tonë të mirë me njerëzit me të cilët me të cilat jetojmë dhe bashkjetojmë. Kësajsoj të nderuar shikues, kemi ardhur te një moment në cilin duhet të fillojmë të shpalosim gjëra konkrete. Dhe duke menduar se cila është ajo më meritorja respektivisht, cila është ajo e cila mëstej përmi ka rëndsi edhe në cilën ne duhet të Vërtet të koncentrohemi, kam ardhur në përfundim se është mirë që të fillojmë prej obligimeve që kemi ndaj prinderve. Kësisoj, takimi yn i kësaj rade dhe të fokusohet në këtë pikë, cilat janë obligimet të cilat i kemi ndaj prinderve, të qfarë në atyre janë ato obligime, pse ne të jemi të ngarkuar me një barë kastë të rëndë, kastë të madhe, kastë të rëndësishme, të obligimeve ndaj prindrëve dhe qka nga obligon Kurani në përgjithsi si edhe qka përfitojmë nëse e qojmë në vend e realizojmë këtë përosi kuranore, respektivisht këtë përosi islame. Mirësielja me prindrit është e një rëndësie shumë të veçantë nga se obliguashmëria për një qëndrim të këtilë është shumë e madhe është e potencuar në Kur'an dhe në hadithet e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem, dhe atë jo vetën që është potencuar disa her, mirë po edhe mënyra e formulimit i jep një obligimit të këtilë një pesh shumë të veçant juridike, një pesh edhe një rëndësi shumë të veçant islame, andaj aji cili i thot vetës musliman, duhet do e mos të jetë ishquar, tajet prietar në këtë drejtë. Dhe nuk ka mundësi të paramendohet që njeriu ti thot vetes musliman e të mos jetë i sjellshëm me prindrit të tij, me prindrit e tij, qofshin edhe ata të ndonjë besimi tjetër. Në këtë rast, besimi përkatësia fetare e prindërve absolutisht nuk vjen në shprehje si kriter për të për të dhënë cilëtet ose ngjyrën sjelljeve tona ndaj tyre. Allahu i madhruar në Kur'anin familartë, ka shpalosur obligueshmanin e madhe edhe të rëndësishme që kemi për sieljen ton të mirë ndaj prenderve dhe këtë e ka bërë në një mënyr shumë interesante. Do t'i përmendi dy ajete. Në surën nisa ajeti 36, Allahu i madhruar thot, wa abudullahe wa la tushiriku bihi shej en wa biluali dejni ihsana. Dhe Allahun adhurone dhe ati në adhurim mos i përshkrua një rival, mos i përshkrua një shok në asëgja. Dhe krahës kësaj me prindërit silu një mirë. Kjo ajet, si kure dha jetin në vijim, që është ajetit 23 nga surja el-Isra, në të cilën thotë Allah Azevajel vë kallarabbuke e la ta'budu illa i jahu vë bilwalidejni ihsana. Dhe zotë jëtë ka urdhruar ka obliguar që të mos adhurani askant përveshti dhe me prinderit të sile një mirë. Këto dy ajete, edhepse, ndoshtana duket pak në numër, vetëm dy ajete, me gjitha të e, argumentimi, simbolika, mësimet, udhëzimet që burojmë për këtyre dy ajeteve, vërtet janë shumë të fuqishme, për arsye se kemi të bëjmë me simbolikën e renditjes së gjërave. Allahu i madhruar me njëherë pas të, Objektivit madhor urdrit shumë të madhë që në të vërtet edhe simbolizon edhe objektivin për çka njëri u egziston në këtë bot, ai që Allahu të adhorohet dhe të mos i përshkruhet asgjë ati si shok apo si bashk pjesmarës në adhorim, më njerë pas kësaj e ka renditur bëmjërsin dhe gjëshmërin, respektin dhe i prinderve dhe kjo në vetvete e ka domethënien e vet. Në anën tjetër kemi disa ajete tjera kur'anore të cilat vërtet na japin një mësim shumë të rëndësishëm. Në ato ajete Allahu i Madhruar i përshkruan i përshkruan të dashurit e vet, i përshkruan njerëzit e mirë. Në kuadër të atyre përshkrimave, për disa prej tyre Allahu i Madhruar potencon për veçtërash edhe mënyrën se si ata janë sjelur me prindrit e tyre. Do t'i përmendim vetëm sa për ilustrim. Thotë Allahu i madhruar për jahjain të birin e zekiriajt a.s. Jahja ishte pejgamberi zotit, i biri i pejgamberit të zotit, dhe e, Allahu kure përshkruan jahjan, thotë, o berren biwalidehi, o lemjekun gjëbbaran asija. Dhe a i ishte, Bëmirës i madhë për prindrit e ti. Për të dytë, edhe nuk ishte në asë një mënyrë, asë arogant e despot, por nuk ishte asë edhe i patëgjueshëm. Kjo ishte për shkrimi që Allahu i madhruar i bon jahjajt a.s. Në tjetër ajet, Allahu i madhruar fletë për Isai në të birin e mërjemës. Aji i cili kishte vetëm një prind, Isai, mrekulia e Allahu të që lindi pa baba, mirë po edhe për te Allahu a.s prmend se si ai e ka përshkruar veten para benu Israil dhe si është identifikuar thot wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya do Allahu më bëri ç't'i hem bamirës dhe i dëgjueshëm ndaj nënës sime dhe në asnjë formë nuk më ka bër ç't'i hem arrogant arrogant i pa fat kësaj si Allahu i madhruar e përshkruan edhe Ibrahimin alayhi salatu was salam Ibrahim alayhi salam për dallim të themi Për dallim prej Jahjait, që ishte pejgamber i birit e pejgamberit, Ibrahim i Alajislamit ishte një pejgamber i madh, një personalitet shumë i madh. Mirpo, i ati nuk ishte i kthill. I ati, babai i Ibrahimit Alajihisallatu vesselam ishte një ilujtar, i luftuar, i rryer, një i luftuar shumë i fortë në në besimin e tij të lajfitur. Megjithatë, krahas dialogjeve, krahas polemikave që i zhvilloi Ibrahimit me të atin nas në mënyrë atodialogje nuk e detyruan Ibrahimin alayhis salam apo më mirë ta themi nuk i dhan shkas që ai të bëhet i pasjellshëm me të atin edhe pse ky ishte shumë arrogant ja babai i Ibrahimit alayhis salam u sol me arrogancë shumë të madhe ndaj Ibrahimit alayhis sallatu wasalam erdhën në një moment dhe i tha la in lam tentahi ya ibrahim la argum an nak ti o ibrahim nëse nuk ndalesh së fjal të folur i fjaltë ktila Nëse nuk përfundon të më ftosh në atë çti e quan besim të drejtë, unë ty do të vras. Do të të vras duke të goditur me gur. Megjithatë Ibrahimi alayhisalatu wasalam nuk u provokua, nuk u mldefos, nuk u hidhrua, nuk doli nga swazat e të çhenit, njerëj i sjellshëm, njerëj shumë bamirës dhe shumë i sjellshëm me prindrin, me prindën e tij, kështu që u përshëndet me thë atin duke i thënë selamun a alejke se esta u firule kja rabbi inna hu kane bi hafija shpëtimi qoftë mbi ty o babaj im, unë do të kërkoj falje prej zotit tim për ty nga se kam bindjen se kam autoritet të zotit kësisoj u soli Ibrahimi a.s. një djelosh i gëdhendur i sjelëshëm, i edukuar me një babaj cili ishte shumë arogant edhe shumë i keqë me gjithate aroganca dhe gjendja e të atit, nuk e toleroj, nuk i amonsoj, nuk e arsuetoj të birin që të mosjet i sielshëm. Për kundrazi, edhe në rastit këtila, kur kemi të pëj me prinder jo të mirë, prapë se prapë ajo nuk është shkas dhe nuk mund të jetë arsuje që fëmiju të mosjet i sielshëm dhe i dëgjueshëm dhe i prinderve të vetë. Një shembol të njashëm, e kemi edhe me të dërguarin e Allahut nukhën a.s. Aji edhe pse në form lutje me gjithate e ka dhe një mësim shumë të madhë për njerëzimin, Allahu i madhruar e përshkruan lutjen e nukhët a.s. në Kur'an, duke përmendur fjalet e ti, rabbi gëfirli, vali walideje, vali mendekha le bejtje, mu'mina, o zotë im, fali më katët e mija, fali më katët e prindërve të mië, Let të gjithë atyrat të cilët duke qenë besimtar hyjnë në shtëpinë time. Këto msimime të nderuara shikues që i nxjerrin prej Kur'anit famlar të nëpërmjet rrëfimeve të cilat Allahu na i përshkruan për të dashurit e tij, për të zgjedhurit e tij, vërtet janë msimime shumë të mëdha dhe shumë domethënsë. Në realitet, ë ajo që Islami na ofron janë shembuj praktik, por gjithashtu është edhe teoria ku nganjëherë njerëzit njerëzët e muslimët kanë qenë shumë të drejtë për drejt në përgjigjet e tyre dhe në udhëzimet që u kanë dhënë njerëzve. Do të përmendim një rast kur një njeri ka ardhur te Omer ibn al-Khattabe, Allahu qoftë i kënaqur me të, për të përshkruar lidhjen e tij me nënën e tij dhe njëkohësisht për të pyetur a thua unë me këtë sjellje kaq të mirë? A i kam dalur haku të nënëstime apo jo? Vije a i njeri të omeri dhe i thotë, o prisi besimtarve. Une e kam një nën e cila është shumë e shtyrë në moshë dhe është shumë e dobet nga shëndeti. A jo ka nevoj për asistencen e dikuit, qofte dhe për nevojat e saj elementare. Kësisoj, unë jam njënë aji i cili e bartë në nëntime në shpinë, si kur të jetë një barë. Unë jam aji i cili e mbaj në këmbë, dheri sa ajo mbathet. Unë jam aji i cili bëj kështu e bëj ashtu me te. Pra ndaj kam ardhur të të pyes, a thua, i kam dalur unë hakut në nësime, apo jo? Omer ibn al-Khattabi për i thot, nuk i ke dalur hakut. Ky njeri për thot, oj, oj nderuar, unë veproj me në nëntime gjith ato gjëra që ajo ka vepruar me mua, deri sa unë kam qeni pafuqishëm, deri sa unë isha fosh një ajo më lante, më pastrante, më vishte, më mbafte, të njëta gjëra i bëj unë me të, si ka mënsit, mos i kem dalur hakut. Omeri, me urtsin e ti i përgjigjet, shi qa, ti thot i bën ato veprime, ndërsa në thelsin e shpirtit të ndë e ke një dëshirë, e cila është që nëna jote të vdesë sa më shpejt në mënyrë që ti të lirohesh për e këtyre obligimeve. Për dalim për e nënësate, e cila kur i ka kryer këto pun, kur ti ka, ka kryer ty këto shërbime, ajo në thelsin e shpirtit të saja ka pas një dëshirë tjetër, një dëshirë në dryshë nga dëshirë a jote. Ti dëshiron që ajo të vdesë sa më shpejt, ndërsa ajo ka dëshiruar për ty nështë që ty Allahut të dhëroj jetë sa më të gjatë. Për këtë arsye unë themë se ti nuk i ke dalër haku të në nëstande. Të ndërruar qikues, bamirësia ndaj prindërve, s'jelja korekte ndaj tyre, s'jelja islamë ndaj tyre, duke përfshi këtu edhe dë gjushë mërinë e respektin e të gjitha gjerat, që në vetë vete i ngërthen fjala bamirësi ndaj prindërve, ka reflektime dhe jep fryte dhe ato fryte i vrejm ose do të vrej, do të shijojë njeriu në jetën e tij të botës tjetër dhe ato padyshim se janë shumë të çmuarshme, janë shumë të shtrejta. Foth Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ridha al-rabb fi ridha al-walid washata al-rabb fi sahata al-walid. Kënaçësia e Zotit është e kushtezuar me kënaçsinë e prindet ndërsa hidhrimi i Zotit gjithashtu vije me hidhrimin e prindet kjo do të thotë se nëse ndonjëri prej neve dëshiron të, të di se a është i kënaqur me të Zoti i tij a është i kënaqur me të Allahu fuqiplot le të shikoj se sa janë të kënaqur me të prindrit e tij në anën tjetër Zoti na ruajt nëse ndodh që prindërit të jenë të hidhur të jenë të zemëruar me fëmion e tyre. Dhe këtu nuk kemi të bëjmë me një zem, zemrim momental, me një zemrim dhe hiderim qasti apo afekti, po kemi të bëjmë me një gjendje e cila vije si pasoj e një mos dëgjue shmërije permanente, si pasoj e një gjendje që shkakton pak natsi të vazhdueshme të prindrit e ti. Dhe këtë form, prindrit vërtet kanë hequr dorë dhe janë janë bërë pesimist nga fëmiu i tyre se ajtë do të përmjësohet ndë njëherë. Ky fëmi, i cili ka shkaktuar pasojat këtila, i ka hidhruar dhere në këtë masë prindrit e vetë, ajle të di se Allahu është i zemruar me te. Në një hadith tjetër, qëndronë se Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallim e ka thënë Elwalidu eusatu e boabil gjenne fe in shihte fa ad'ihu wa in sha'ita fa ahfadh brinde asht dera e mesme e xhennetit andaj çndron në dorën thënde nëse do ruaje at derr ose nëse do humbe çfarë do të thot dera e mesme e xhennetit dyert e mesme zakonisht janë dyert më të mëdha dera kryesore zakonisht çndron në mes dhe muhamedi sallallahu alaihi wasallam sikur të na thot se hyria kryesore për në gjennet, shtegu më i rëndësishëm, më i madhe i cili shpije kaj gjenneti, është shtegu i cili kalon kaj prindrit. është shtegu i bamirësis, i dëgjue shmëris, i mirësieljes, i respektit ndaj prindrëve, ndaj mbetet në dorën e zdo njerit prej neve, që ta ruaj këtë derë, ta ruaj këtë shteg, ta ruaj këtë mundësi dhe ta shfrytëzoj ate, apo ta humbas për gjithmonë Me gjithate, gjithë njëtë duhet patur kujdes se nëse kjo mundësi humbet, atëher kjo është një mundësi e pakompenzueshme. Nëse në këtë drejtim njëri u shkakton dëm, atëher dëmi nuk ka mundësi të sanohet, për arsye se nëse njëri u vdes, duke mos qenë prindrit e ti të knaqër me te, apo nëse ata kalojnë në botën tjetër, duke mos i a bër halal fëmiut të tyre, atëher a njëri le të dijë se në asnjë mënyrë nuk ka mundësi ta kompenzojë një humbje të kthillë. Këto janë disa nga përfitimet, disa nga frytet e mirësjelljes që muslimani do t'i përfitojë në botën tjetër. Por a thua, a ka edhe fryte, a ka edhe përfitime të kësaj bote? Përgjigjja është gjithsesi po, nga se asnjë nga veprat për cilave synojmë edhe shpresojmë se do të do të na shpërblejë Allahu në botën tjetër, nuk ka e të mosket kalim thëllë përfitime të shpejta, përfitime të kësaj bote. Cilat janë disa nga përfitimet e shumta, të panumëra që njeriu mund të shijojë, mund ta shijoj kënaqësinë e tyre në këtë botë, nëse është i sjellshëm dhe bamirës ndaj prindërve të vet. Së pari, Allahu i madhruar e bekon jetën e ti dhe bekimi apo bereqetin e jetën dhe në kohën e njeriut, nuk do në thot do e mos në gjatsin apo numrin e madhë të ditëve dhe viteve që ka jetuar, por do në thot në bereqetin dhe në frytet e shumta që do të vjel aje nga ajo kohët cilën e ka jetuar dhe e ka shpenzuar në këtjet. Dhe kësisoj, një njeri i cili është i sielë shumë me prindrit e vetë, Një njeriu i cili arrin ço vërtet prindrit e vet të kënaqsh me mirësjelljen dhe bamirësinë e tij, jeta e tij do të ketë kuptim dhe jo vetëm ço do të ketë kuptim, por sado e shkurtër ço të jetë ajo, ajo do të ketë kuptim plot. Ajo do të sjellë pas vetes fryte të shumta, të cilat ai do t'i vjel qysh në jetën e kësaj bote. Pastaj Allahu në një far mënyrë edhe i azhgat jetën atij ço është i sjellshëm me prindrit e vet në anën tjetër edhe furnizimin apo riskun i ia bën të begatshëm. Ajo mund të kuptohet, kjo begati mund të kuptohet, çoft edhe në aspektin e sasisë, ashtu që Allahu Azza wa Jell, Allahu i mahdhur i jep rizk më shumë, i jep pasuri më shumë, e furnizon më shumë robën e vet, i cili është i sjellshëm dhe bamirës ndaj prindërve të vet, apo çoft edhe në kuptimin e bereqetit që sado pak që ti këtë dhën, ajo do të ketë kuptim edhe do ta shijojë më mirë. Përfitim tjetër i kësaj bote si rezultati ba dhe i bamirësisë ndaj prindërve është se njeriu që është i mirë dhe i sjellshëm me prindrit e vet, të gjithë njerëzit e don. A një njerë i bëhet i famshëm, të gjithë e lavdrojnë dhe ne edhe njehën tonë të përditshme e vrejm, ani pse kjo tash e fatkesisht është të bër një dukuri e rrallë që një njerë të jetë shumë i sjellshëm, shumë korrekt me prindrit e vet dhe nëse hasim në farefis, në familje, në farefis, në fëqinësi, ku do të qoftë, ma djelën qytet të kemi njëtë atil, shka dyshim se të gjithë njerëzit me admirim do të flasin për atë njeri, dhe aty këtu sigurisht do të gjindet në do një njeri i mirë, që do të bëjt doa për atë të lutet edhe, edhe të thot, o Allah shpërbleje, pasi që ajqenka ka që isjelshëm me prindrit e vetë. Gjithashtu, Allah huj madhruar i alehtëson, gjendjen dhe i ofron rrugëdalë prej situatave të pakëndshme aty njeriu që është i sjellshëm me prindrit e vet. Një shembull dhe argument për këtë e kemi atë që ka rrëfyer i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam atë ngjarjen e një orçë përmendet në hadithe për ata tre persona që kanë ecur në një rrugë i ka zënë një shi dhe ata janë strehuar në një shpellë me rëndën e situatës As trokullis një rrasë e madhe e cila e ka zënë hyrjen e shpellës dhe është bërë pamundur dalja e atyre 3 personave prej asaj shpelle. Një prej, do të thotë ata vinë në situatë që Allahun ta losin me veprat e mira që i kanë bërë, se ajo ishte kontakti i vetëm me botën e jashtme. Domoftë lidhja e vetme atyre njerëzve të ngujuar në shpellë ishte vetëm me Allahun fuqiplot, andaj vendosen që ta losin Allahun me ndonjë vepër të mirë që e kanë bërë. Njëri prej tyre që ishte gjithashtu pjesë e zgjidhjes së problemit, pjesë e rrugdaljes, tha o Allah, unë kam pasur një tufë dhenë, kam pasur edhe fëmi, por i kam pasur edhe prindrit gjallë. Dhe unë gjdo ditë kam dalur me dhenët e mia që t'i shpia ato në kulosë. Në mbrëmje kur kam ardhur, i kam mielur dhenët, nuk i kam dhenë askujt të pijë, qumështë, para se të pijin prindrit e mi. Një ditë më kam dodhur, që unë të vonohem në kulosa dhe kur erdha mbrapa në shtëpi, i molla dhënd dhe kur erdha prindrit këshin fjetur. Fëmijet kërkonin që të pinin, mirë po unë që ndrova me, emën, me enën, me qumsht në këmb, deri sa prindrit të zgjohen. As nuk doja që ti ipja dikuj të pi para tyre, e as nuk doja që ata ti trazoja nga gjumi, kështu që vendosat të pres në këmb ashtu në shenë respekti, deri sa ata të zgjohen vetë, në një moment ata u zgjohen, dhe pastaj udhash shtëpinë edhe fëmijëve të mi o zotim nëse ka të vepër që kam bër për ty andaj na ofroj rugdalje nga kjo situat dhe allahuy madhruar u ofroi rugdalje gjithashtu për përfitim është se allah o azzeh xel i largon allahuy madhruar i largon brengat njeriu i cili është i sjellshëm me prindrit e vet pastaj allah u i afal mëkatet njeriu që është bamirës ndaj prindërve si të mos jetë kështu kur prindrit do të luten do të bojn doa për fëmijën i cili është i sjellshëm. Allahu i madhruar gjithashtu i ofron mundësinë njeriu që është i sjellshëm dhe bamirës ndaj prindërve të vet, i ofron mundësinë që ti pranoj edhe dëgoj të gjitha lutjet e tua dhe të përgjigjesh pozitivisht atyre. Gjithashtu Allahu i madhruar e shpërblen në këtë botë njerion i cili është bë mirës dhe i sjelëshëm dhe i prindërve, e shpërblen me fëmi të cilët do të trajtojnë prindin, ashtu si i ka trajtuar a i prindërit e vetë. Kjo është cilur mirë me ta dhe ata do të silen mirë me ta. Pra, Allahu e shpërblen fëmijën e mirë me fëmi të mirë të cilët gjithashtu do t'jen të mirë të mirë ndaj tyre. Cilat janë obligimet që i kemi ndaj prindërve si përblen, Të rsi. Një prej atyre obligimeve ka të bëj me bëmjërësin, me krejt që ka kupton fjalla bëmjërësi edhe që ka ngërthen në vete prej veprimeve. Pastaj është që njëriu të shpenzoj prej pasurisë së vetë për mirëqenjen e prinderve, pastaj për ullja dhe dëqvishmëria në përmbushin e të gjitha kërkesave dhe dëshirare të tyre dhe e katërta është doaja dhe lutja për ta. Një prej atyre obligimeve ka të bëj me bëmjërësin, me krejt që ka ku Përbamirësin, thotë Allahu i madhruar në ajetin e surës Isra të cilin e citua mëherët vë qadha rabbuke e la ta abudu illa i jahu a biluali dhejni ihsana. Zotë i jytë urdhroj dhe obligoj që të mos adhruoni askën të përveshti dhe me prindrit të silin i mirë. Ima je blugan në ndëke al-kibara ahaduhuma au kilahuma, Fela të thuajë leuma ofin wala tenherhuma wa qul lehuma qawlan karima. Nëse ndonjëri prej tyre e arrin plesirin apo tjetri e arrin plesirin te këtit, atëherë bohu te mase i kujdesshëm me ta, mos u sill keq me ta, mos u sill në mënyrë të vrashtë me ta, madje mos u thuaj as of, por a tyre folu vetëm fjalë të mira. O akhfid lehuma janaha dhull min arrahma o kur rabbir ham huma kema rabbe janë i sagira, dhe bëhu i për ullur, për ull e krahun të antë par atyre, bëhu i më shirëshëm me ta, dhe thuaj, o zotë im, më shiroj këta të dy, ashtu si kur këta u kujdesen për mua, kur un isha i vogël dhe i pafuqishëm. Këtë bëmjërësi e definon në mënyrë interesante sahabio i njohër e buhorejre, Allahot shofti knaqër me te. Aj një dit duke heco rrugës i takoj dy persona, ku njëri ecte para, tjetëri ecte pas ti. I pyeti, ku shjeni jo, qëfar jeni jo ndërmjet vete, dhe u përgjegj aj që ishte pas, tha, kjo është babaj im. E buhorejre i tha, të lumt, kur jemi babajn tënd, thë duhet të hecësh prapa ti, në shajnë respekti, kur të mbrini dikund, mos u ullë parëse të ullët aji dhe asë njëherë mos ju drejto me emër por gjithë një thire me epitet, thire o baba ose kështu me radhë, ndërsa mos ju drejto me emër për arsye se ashtë munges respekti që njeri ju të drejtohet të atit në emër. Pre obligimeve është gjithashtu edhe që njeri ju të shpenzoj për mirëqenjen, të shpenzoj nga basuria e vetë, për mirëqenjen e prindërve, nga se kjo është një prej obligimeve islame. Lidhur me këtë obligim, thotë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem, inne atjebe ma ekeler rajulu min kesbihi, o wa inne waledahu min kesbihi. Ma e mira, ma e lejuara, ma e këndshmia, që të ushtësehet njeri ju prej, prej në do një pasurie, është ajo pasuritë cilën e ka fituar me duartë e veta, dhe ajo që posedon fëmijo i ti, është sikur të kjetë fituar prindi me duart e veta. Që do në thotë se nëse një prind ka e vlad, ka fëmi, të cilët pastaj Allahu, cilve pastaj Allahu u ka dhenë pasuri, ajo që ata kanë fituar është sikur të kjetë fituar kë, nga se edhe fëmiu është produkt i aktivitetit dhe angazhimit të prindit. Gjithashtu prej obligimeve është për, për ulja dhe dëgjoj shumërija nda i prinderve, Allahu i mahdhuruar thot fjalat: "Qëlluha ma ufim wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima." Kurata kërkojnë diçka prej teje, as mos u thuaj uf, as mos u akthe fjalën dhe gjithnjë me ta fol fjalë të mira. Dhe çdo gjë që prindrit e kërkojnë prej teje, ti te e ke obligim ta përmbushësh atë kërkesë. Çdo detyr, çdo dëshirë që ata kanë, obligim i yt është që të njëjtën dëshirë ta përkthesh në realitet nëse mundësit toa e lejojnë një gjëtë të tjilë. Mirë po, kërkesat dhe dëshirat e tyre, urdrat dhe fjalet e tyre, gjithë një për të qenë obligim të realizojmë ato, dojtë të jenë në përpudhje me atë që Allahu i madhruar kërkon, respektivisht të mos mbesin, të mos jenë kërkesat dhe dëshirat e tyre, në sëmosta sa cilën Allahu nuk e pëlqen apo e ka ndaluar. Lidhur me kët, thot Allahu i madhruar: "Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'ahuma wa sahibahuma fi dunya ma'rufa." Ne sa ata kërkojnë me ngulm që ti të bësh shirk, të adurosh diçka tjetër përveç Allahut për çka ti nuk ke argument, atëherë thot tim mos i dëgjo ata në këtë. Mirpoh prap në qështjet e jetës së kësa i bote silu mirë me ta. Pre këti a jetëi kuptojmë edhe përfitojmë se njeri ju nuk do t'i respektoj prindrit aty ku ata kërkojnë që t'i bëhet mëkat kriuesit Allahot fuqiplot. Qoftaj mëkat për mëkatëve më të mëllasikur më se është shirku apo është diçka më poshtë se ajo. Me gjithate, aty ku përfundon mëkati, aty filon obligimi ytë që të silesh mirë me ta nga se Ata janë gjenneti ytë, apo mund të jenë Allahun arruajt edhe gjehenemi ytë. Për këtë arsye, muslimanët dojtë të jenë shumë të kujdeshëm në sieljet e tyre me prindrit e tyre. Ata dojtë të dinë të bëjnë dalimin aty ku prindit e ka mirë edhe aty ku prindit e ka gabim. Me gjithate, një gabim i qfardon atyre qoft, i prindit, nuk dojtë të shërbej si pre tekst të këfmiu qaj të bëhet i pasjallë shumë për këtë. Lidhur me mos dëgjue shmërin dhe i prinderve, na e rëfen Muhamedi sallallahu aleyhi vësillem një, një njarje shumë interesante, të cilën të të dëgjojmë pas këthimit nga një pauz e shkurëtër andaj qëndroni me ne. <mëllimu> شرف العرب والعجم خير من يمشي على قدمي بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم ja jursulillahi qatifatan Të nderuar shikues, mirë se u kthyen prap në emisionin në pjesën e mbetur të emisionit ton. Jemi duke folur për obligimet e mëdha që ka secili ndaj prindërve të vet. Në të vërtetë e... Biseda mbeti, aty ku e paralajmruam një një njëri interesante cilën e kishtë rëfyur Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Fjala është për një person i cili kishte jetuar në kohët më të hershme. Emrija ti personi ka qenë gjorejqë. Ka qenë i njohër se vërtet ka qenë njëri shumë i devotëshëm. Gjithë jetën e ti dhe gjithë aktivitetin e ti ja ka kushtuar adhurimet të Allahot fuqiplot. Për këtë a i kishte ndërtuar një finë të vogël nga balta dhe aty izolohi prej njerëzve dhe gjithë ditën e kalëntën e ibadet, a dorim dhe Allahot fuqip lotë. Një ditë, dheri sa ishte duke falur namaz, i erdi e ama dhe e thiri, o gjorejqë. Ky ishte në namaz e dhe gjojë thirjen e së amas dhe mendoj, o Allahot im, a ti përgjigjem në nës, apo të vazhdoj namazin? Me gjitha te amazin në atë momentëve, mendoj se është më mirë të vazhdoj namazin. Pas pak qasteve, nëna e thiri prapë, o gjorejqë, a i prapë mendoj, o Allahu im, namazin, apo nëna. Ajo e thiri për sëtreti, dhe e oma e dinte se a i ishte aty brenda. Dhe kjo prapë vazhdoj edhe për sëtreti që të falej e të mos i përgjigje i nënas, me një fjal e kishtelon përgjigjen për ma vonë. Në ato momente, në najti duke me nduar se këmë e qëllim nuk donë të ti përgjigjaj, tha, o Allah, mos i amer shpirtin, deri sa mos të shohë fiturat e lavireve. Qëfar ndodhi më pastaj? Kjo ishte një lutje, një, të themi, një malkim, po jo me kuptimin e plot të fjales malkim, një malkim ishte një malkim i lehtë nga se, e ëma e dinte se gjuregje ishte aty në atë këthinën, dhe nuk ishte duke bërë në një pun, koti, a ishte duke u lutur, a ishte duke bërë i badet. Me gjitha te, pak e ngacmoj se triher e thire dhe a i nuk u përgjigjë, për këtë arsye, nuk u lut, o zotë mos jam erë shpirtin, për pa e qitë në sprov me lavire, por tha o zotë mos jam erë shpirtin, për pa ja bot mund shme të shofë fityrat e lavireve. Që <të> fa ndodhe pas taj? Kishte qenë një grua erej Në atë kohë, në atë popullë, e cila ishte një kosishte edhe shumë e bukur, por ishte edhe e pa moralshme. Dhe ajo u tha e, atyre njerëzve të asaj shosërije, të asaj kohë, u tha unë jam në gjendje që ta mashtrojë gjurejgjin, aje edhe pse ashtë njeri i devotëshme me gjithate, aje nuk mund të i rezistojë bukurisime. Ata i thanë, ti nuk ke mundësi, në një farë mënyre filun të sfidojnë atë femër, deris ajo erdi të gjurejgji dhe i ofrua që të bëj atë që bën buri me gruan e vetë. Me gjitha të gjurejgji refuzoj. Kjo, pastaj u in atos dhe vendosi tja bën të njët keqë e gjurejgjit. U largua prej ati vendit ku gjurejgjja e adhurante Allahun dhe u takua me një bari, bari dhenësh, të cilit gjithashtu i ofrojt që, që të bëj atë që bën buri me gruan e vetë dhe aj e bëri. Prej këti, a këti ajo mbeti shtatëzan, kur e ponë se kanë filluar të paracitën shenjat e dukshme të shtatëzanis e pyëtën, me cilin e ke këtë fëmi, ajo tha e kam me gjuregjin. Mirë po, kjo ishte një akuz e pabaz për arsye se gjuregji ishte i pafajshëm. Ata erdhen dhe në momentin kër ajo lindi një djal, erdhen dhe gjorejgjit i arënuan atë kasolen ku aje e adhron të Allahun fuqiplot. Filuan të godasin, të shajn, të ofendojn, duke i thënë se ti neve përashitesh për njerit të mirë, për njerit të devotshëm, anë anën tjetër ti ke bërë imoralitet me këtë lavire. Aju që ditë, thë pëse po më akuzoni, nuk kam bërë asë gjë. Thëtë ja ku është ajo dhe ja ku është fëmiju i sa për cilin ajo thotë se e ka me ty, Gjorej gjitha, masil një atë foshnje, dhe ashtu në publik, erdi edhe i vendosi gjishtin të reguës në kërthizën e foshnjes. Edhe i tha, cili është baba i ytë, foshnja ishte një kohë kur zakonisht foshnjit nuk flasin, foshnje e sa polindor, me gjitha te aty ndodhe një mrekulli, dhe foshnja u përgjigjë, tha, baba i im është filan të qobani. Atherata e kuptuan se akuza e Asailavirije ishte e pa bazë dhe u kthyen ti kërkojn falje xhurexhit dhe i than kasollën që e kishe do ta ndërtoim prej arit vetëm nafal pse të akuzuan pa të drejtë. Ky u tha rin ndërtojeni prej baltë ashtu si kaqen ngase mu nuk duhet kasolla prej arit. Sidoqoftë, kjo sprov me të cilën kjo sprov e lehtë me të cilën u ballafaqua xhurexhi ishte si pasojë e lutjes së nënës së tij. Ajo lutje ishte rezultat i mospërgjigjes së tij edhe pse në rastin konkret ai i kishte dhënë përparësi namazit para se ti përgjigjej nënës së vet. Në të vërtetë këtu e kuptojmë se sa e rëndësishme është se njeriu ti përgjigjesh thirrjes së nënës apo thirrjes së babait kur ata kërkojnë prej tij që të kryejë ndonjë detyrë, vetëm në rastin kur gërshëtohen kërkesat e prindërve me ato që Allahu na ka obliguar e kjo ndodh shumë rrallë atër i ipet për parësi kërkesave të Allahut për ndryshe në zdo rast kërkesat e prinderve janë shumë të randësishme. Do të apërfundojmë me një pikë përfundimtare nga se kjo tema shumë e male, kjo tema ka pesh shumë të randë edhe mendoj se ngecijet në kohën e sot me të shumë njerëzve janë mund në këtë pikë. Me gjithë atë, do të apërfundojmë duke mbetur me shprej se do të kohemi prapë. Kemi obligim që të lutemi për prindrit tanë. Këtë na e më sonë Allahu fuqiplot duke thënë Vë kur rabbir hamhuma kema rabbajani saghira dhe thuaj o zoti im më shiroj ata Ashtu si ata u kujdesen për mua kur un isha i vogël Ndërsa Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam e thot Idha ma te bënu ademe in kata ameluhu illa min theleth Kur të vdes një riu indërpritën edhe veprat që ka bërë në këtë botë Përvesh prej tri shtigjeve Ato vazhdojnë të rjedhin, sada këtu në gjerje, një lëmosh rjedhëse, e o ilmin ju në të feo bihi, ose një diturit që e kalon e që njerëzit akoma shfrytëzohen dhe kanë do bihë prej saj, e o elëdhën salihën jetë uleh, ose nëse pas vetës e kalon një fmi të mirë i cili lutët për prindrit e ti. Të ndëruar shikues, këtu e kuptojm se sa e rëndësishme është që njeriu të lutet për prindrit e vet, të lutet për mirëqenien dhe shëndetin e tyre nëse ata janë gjallë, ose të lutet që, të lutet që Allahu t'i mëshiroj ata dhe t'i fusë në xhennetë të shpërbleme të mira të veta, nëse ata kanë vdekur, dhe këtu duhet të përkujtojm se një gjë të tillë njeriu duhet ta bëj vetë, ngasë lutja që e bën veti për prindrit e tu, është më sinqerta, është më e mira, edhe sigurisht se nuk është e barabartë me të lutja të cilën do të bëj dikush tjetër nëse ti e autorizon, apo edhe e paguan për te. Andaj, mos kurseni që të luteni për prindrit tuaj, qofshin ata të gjallë apo të vdekur. Me këtu e përfundojmë shoqerimin tonë të kësa i radhe, duke mbetur me shprej se Allah do të nëldoroj mundësin dhe kënarsin që të takohem i sërish në emisionet e radhes, dhe i rinë takimin tjetër, يا رب نبارك وتسلم الله والسلام عليكم ورحمه الظاهر